не міг розплющити очей, побачити і зрозуміти. Йому повернуто тільки первісний дар несвідомого відчуття, але цього йому було досить, щоб знати. Його цілують і плачуть над ним. Тоді він здобувся на зусилля найбільше, стріпнувся і, здається, став живим і побачив, що то наталка, яка стоїть біля нього навколюшки, тримає його голову, Цілує йому обличчя, цілує голову і плаче. Він хотів сказати їй, не плач, чого ти? Але не зміг, а тільки сам заплакав. Від чого Наталка завивалася слізьми ще дужче. І хоч усе в твердохлібові зосередилася тільки на тому, щоб якось утішити Наталку, він встиг зауважити, якщо звивається зміїна довкола нього холодній гадючості. У відразливості й гидоті повзає і скімлить так само, як скімгало в ньому страшне пережиття зовсім недавно. Він хотів спитати Наталку, хто там повзає, але не вмів цього зробити, не мав сили, ще не повернувся на землю. А був там, де печатають ангелів священними печатями високих призначень і великих місій, і де живуть його чисті-причисті негорюнчики. Хоч і несвідомо рвався на землю, стояло йому перед очима вся в сонці й травах, а посеред неї золотий Київ і віки над ним, і дух, і безсмертя людське. Жити. Він уже був у своїй кімнаті, лежав з компресами, з кисневими подушками. Метушилися люди з білих халатах, ніжною тінню нависала над ним наталка. Корифей по батьківськи стискував йому плече, говорив щось таке людське і мудре, що твердохлібові хотілося проклинати себе за те засліплення, яке найшло на нього, коли прибув до південного комфорту. Ну ну, водів корифей, козацькому роду нема переводу. Чи ми б вас отдали комусь, та ніколи? Правда ж, сонечко, скажи йому, доню. А вона мовчала, тільки металася білою ластівкою між усіма і над твердохлібом, між своєю мукою і над своєю приреченістю. І твердохліб нічим не міг їй зарадити. Їх нарешті залишили самих. Вона знов плакала і цілувала. Цілувала і плакала, сповідалася перед ним, шукала слів і не могла знайти. Коли вже все наповнилось тобою, і повірила, що це вже навіки. Знову має лишатись сама, бо між нами пролягло нещастя, як прокляття. Його не переступиш, не забудеш, нікуди не відсунеш. Мабуть, я приношу нещастя всім, хто до мене наближається. Пам'ятаєш нашу першу зустріч і оперу Верді? У мене холодна душа. Мені треба втікати від усіх. Я робила це, нікому не піддавалася. Тоді забула, і ось розплата. Прости мене, Федре, але я повинна втікати, втікати від твого обличчя, від твого голосу, від твоєї справедливості і доброти. Куди хотів він гукнути, і з жахом пересвідчився, що голос його завис у порожнечі? Скільки ще днів і ночей минуло, хіба він знав, Наталка не відходила нього а сказала, що має втікати, і тому її присутність сповнювала його дедалі більшим жахом. Корифей приходив, тяжко погмикував, ніби просив пробачення і за себе, і за всіх, хто тут був, і за того нікчемного племінника, що й досі скімлив десь за дверима, випрошуючи милосердя. і його. Маші чорти, хай йде на всі чотири сторони. Навіщо він тут і навіщо його каяття? Корифей безпорадно розводив руками. Так, він був одним із фундаторів товариства. Хоча ж він знав, що це вилляться? Самі не знаємо, що творимо. Товариство безборонне і загальнодоступне, як ермітажа або останкінська вежа. Він спробував захистити товариство своїм авторитетом, але чого досяг? Шкода зусиль. Впочалися дзвінки Мальвіна Вітольдівна, що брат, Ольжич Предславський, навіть Мальвіна. Я була дурна, ти дозволиш мені приїхати, так не можна далі. Яка я дурна, Боже, яка я дурна. Тоді з їхнього відділу але не від Савочки і не від Мечителюка, дзвонив семи брату. Яке жахіття Федора, що з тобою, як це все сталося? Зі мною все гаразд, мляво заспокоїв його твердо хліб. Я в нормі. Що це південний комфорт? В яких метрях? В лісах і над водами. Що там? Мисливці, рибалки, кролиководи. Як ти туди потрапив? «Якесь добровільне товариство. Граєть собі в словесне лото. Але нічого. Не туди ти заїхав, осудливо сказав Семебратов. Це просто жахіття. Твердо хліб, хоч який був слабий, спробував пожартувати. Може, я втікав від Савочки та Нечителюка. Але Семебратов не прийняв жарту, твердо мовив. Від них не втікають, з ними борються». А може, я став занадто нервовий, знов спробував віджертвуватись твердо хліб, хоч і бачив уже сам який то сумний і незградний його жарт. Нервовість можна виправдати, коли до неї додається ще й розум. Ти вчинив нерозумно. Я не мав з ким порадитись. А зі мною не хотів? Тебе не було. Вчора не було. Сьогодні є. Тобі так не Май на увазі, нетерплячі завжди байдужі і безхарактерні, люди не для серйозних хвилин життя. Він не втішав, не співчував, коли не лічити отого улюбленого ним жахіття.